Hallå, hallå! Hey. Oj, vilken, vilken härlig kör som <laughs> ja. öppnar du det här avsnittet. Och jag så gott humör idag. Jag med! <laughs> härligt. Det känns som om man har energi. Det gör det faktiskt. Mm -hmm. uh, idag är det tisdag. Mm. Mm. Måndag. måndag är det? Det är väldigt ja, jag, måndag. Jag var så beredd på att hålla mig också. <laughs> jag bara, jajamän! Jätte, det är tidigt idag. I ett nytt schema. Mm. Mm. Jättebra, uh, tänkte jag säga. Men... <clears throat> Eh, det är måndag den 16 januari eh, och vi spelar in podd. Mm. As you can hear <laughs> <I don't know. laughs> eller eh, Hur mår ni? Eh, bra faktiskt. Eller alltså, ja, ja, bra. Inte bara på ytan liksom utan. Ja eller så säger. om mm. man ska gå riktigt långt då va Så jag vet inte men jag mår bra idag om man mm. ser mm. så mm. och de senaste dagarna. Mm. Ja. Jag mår också bra. Jag eh, har lite mensvärk, men den börjar gå över nu. Jag tog bra. Eh, Och Skönt. jag har varit lite arg de här senaste dagarna. <laughs> Eller lite, jag har varit jättearg. Mm. Men nu idag är jag jätteglad istället, så det liksom kompenserar. Mm. Men ja, hur mår du? Jag mår bra. Jag känner mig utvilad. Eh, mm. Det gjorde det inte förra veckan efter lovet. Men nu känns det som att jag har börjat komma in i rutinerna igen. Eller mm. här för jag sov så dåligt på lovet. Mm. Eh, så nu, nu, att vara tillbaka nu liksom känns eh, bra. Det är det, det är skolan som du sover bra. Ja, ah, eller hur? <laughs> Andra sover som är eh, härst. Eh, nej, så jag bra, faktiskt. Mm, Tackar som frågar. Vad har ni en kul vecka framför er? <laughs> tänkte jag säga. Eh, nu måste jag tänka här. Jag är så glad. Jag vet inte. <laughs> ja, det har vi ju. Ja, ja. Vi har ju öppet ja, hus. Öppet hus ah, just det, på torsdag. Fast det här sänds ju efter det. Ja, ah, precis. Jag eh, vet inte riktigt när det, detta kommer. Men, mm. eh, det är lite svårt att förutspå då. den veckan som ah, kommer då. precis. Men var ni på öppet hus så hoppas jag att vi var bra. Jag <laughs> Och hoppas att ni hade, att ni kul. hade det kul. <laughs> mm. Mm, ja, vi kan ju inte promota det eller så. På något sätt blir det lite konstigt om vi försöker göra det nu. Eh, för <laughs> att, eh, ah, precis. <laughs> eh, men... <laughs> Ni som vatten här, Vad kul, yeah, Becking. Wow, smart ja. val. Yeah. Uh, ja. Ja. Men, <laughs> jag bara, ja, ja, perfekt. Ja. Eh, men vi kör väl igång eh, veckans avsnitt? Ja, tycker ja. jag. Ja, eh, bra. Eh, <laughs> Klipp här Sebastian, klipp bort gingen och, och, och det vi sa efter det. Ja, ja. <coughs> vi tänkte ta det fint men vi glömde lite ja. grejer. Ja, eh, då börjar vi gå. Vad dricker ni för något? <laughs> <här> vi har dryck. Ja, eh, jag dricker vatten. Som vanligt. Mm. Att... Healthy girl. Ja. Mm. <här> <Yeah. här> eh, nej, jag åt och en muffin, en cheesecake-muffin. Den mm. var god. Ja, det är det jag har att komma med bra Ja, eh, Jag dricker samma eh, <laughs> is-te som förra gången. Fast jag har liksom inte kommit på vad det är för märke. Men det står dare te, alltså med t, t Och så står det så här, it's over. You can keep the cat. Jag hade aldrig sagt det. I've taken the elderflower and apple iced tea. P.S. Organic and naturally brewed in Sweden. Mm. Mm, yeah. yeah, girl, Organic. I love it. Mm, so tasty. Ja. Yeah. <laughs> så god. Köp ja. den i din närmaste Starbucks. Ja, men Affär, den var faktiskt det. jättegod. Gott. Mm. och den är en söt flaska. Ja, faktiskt. Eh, och jag dricker en eh, islatte, karamellislatte. Gott. Det var eh, exakt. Eh, det var gott. Jag känner inte för något varmt idag. Nej, eh, så Nej. för första gången på länge, på länge så drack jag något kallt. Jag tänkte att det Bra. börjar väl, bör, eller inte nu kanske, men sen i vår mer så kanske det blir mer kalla drycker för oss mm. här i studion. Vem vet? Eh, mm. Men gud, då är vi ju eh, vad heter det? återfuktade hela avsnittet. Eh, vad, har ni för, vad har ni för veckans aha? Eh, veckans, eh... Får jag börja? Ja, gör det. Eh, förra avsnittet då så hade ju inte jag någon... Och nu har jag kompenserat upp det med eh, att jag tänkte tipsa om tre stycken eh, Instagramkonton. Mm. Eh, som jag tycker eh, postar, postar, postar, lägger ut eh, bra saker. Och den första är Beata Wallgren. Eh, det är, eh, hon är tillsammans med Ulrik Munter. Eh, följer ni henne? Nej. Nej. Nej? Gör det. Säger jag då. <laughs> ja. <laughs> Nej, men hon är, så här, lägger ut mycket så här, feministiskt och bra och eh, hon är verkligen så här, eh, vad jag har förstått som för, så, tycker om det att normalisera kvinnokroppen och inte sexualisera den. Mm. Eh, uh, which is very very good. Eh, så och sen är hon väldigt väldigt rolig med. <laughs> så att eh, mm -hmm. Uh, hennes tycker jag om. Uh, mm. uh, och sen så har vi uh, tjejen som spelar Vilde. Ja, då. Uh, följer ni henne då? Eh, Nei, nej, jag tror inte. Nej, jag in kolla lite ibland ah, Ja, Hon heter Ulrike Falch. Hon Stavas med två kånder. Stavas med att. då. Och, <laughs> och så Falsch, Det söker man så kommer det säkert upp någonstans. Ah. Uh, hon är lite i samma stil faktiskt. För hennes karaktär Vilde. Eh, alltså hon skiljer sig mycket från den karaktären. Ja. Eh, mm. eh, nu blir det skamprat igen här då. Eh, nej men Fennes, alltså en ganska så här... Vad kan man säga? Alltså, kanske fel använder använda det, eller det ordet. Men alltså typiskt så här tjejig tänker jag. Eller sån... Mm. Eller nej, alltså egentligen mer så här duktig flicka typ. Ja, ah, och det som... Eh, skådespelare lägger ut är ju någonting som Vilde aldrig skulle lägga ut. Nej, verkligen inte. Hon är verkligen så här också att försöka avdramatisera precis. kroppen och sånt. Ja, precis. Ja. Eh, och hon är också asrolig på Instagram, så henne rekommenderar jag alla. Mm. Mm. Eh, och sen så har vi 13,37 likes. Följer ni henne då? Nej. Nej. <laughs> eh, också, hon har så här um, eh, det, det är en tjej då som så här lägger ut eh, när hon analyserar typ all media och lägger ut massa... Alltså kul om det. Mm. Eh, och driven med massa saker. Eh, jag har sett att det är sjukt många som blir provocerade av hennes Instagramkonto. Ja. Men jag tycker att hennes konto är väldigt roligt. Mm. Eh, och eh, det handlar ju helt enkelt om att ha självdistans liksom. Vilket hon har gentemot andra. Alltså till exempel, jag lyssnar på en podd med henne. Där hon eh, berättade att hon tyckte om Danny Saucedo väldigt, väldigt mycket. Mm. Men hon driver med honom väldigt mycket på hennes Instagram också. Mm. Så det blir en själv självdistans fast mot en annan. Kan mm. man säga så? Ja, jag förstår. Ja, mm. Eh, mm. Oj. <laughs> då drog jag min bh. <laughs> eh, eh, ja, så de tre Instagram-kontorna tänker jag rekommendera. Mm. Gött. Jag kör min då. Mm, mm, gör det Jag tänker jag rekommender rekommenderar. <laughs> jag rekommenderar en låt ifrån musikalen Jag tänkte säga Orange is the New Black. <laughs> <men> <laughs> det är musikalen Det är, det är det inte, men den skådespelaren som är med där i alla fall ifrån Orange is the New Black. Ja, ah, eh, Den heter The Color Purple. Mm. Mm. Eh, och låten är I'm Here, heter den. Ja, ah. ja. Ah. så bra. Den är jättebra. Fast jag tycker den är lite bättre med Cynthia Erivo, mm. heter hon. Mm. Eh, och då kan man hitta henne på Youtube om man söker på I'm here Cynthia Erivo. <laughs> och så säger hon, from the musical nu tänkte jag se Orange den in the black igen. The color purple. The color yeah. mm. Och jag tycker den är jättebra. Mm. Gråter lite ibland. Mm. Bra musikal, och fi, eller alltså fina låtar. Väldigt mm. fina låtar. Och hon har en väldigt, väldigt stark och fin röst. Mm. Bra. Verkligen. Mm. Mm. Eh, ja, och vidare till min. aha. Ja. Då är det, eh, jag tänker tipsa om en dokumentärfilm mm. eh, som heter Blackfish. Yeah. Eh, och det är liksom inte något som jag har kommit på nu egentligen, utan den har jag ju liksom kollat på några gånger. Mm. Men jag tänkte bara ta ämnet, eller ta tillfället i akt och typ hylla den. Eh, mm. För att det är en väldigt fin eh, film, eller dokumentär. Speciellt för folk som liksom bryr sig om eh, liksom, eller bryr sig om djur. att djur inte ska vara i fångenskap. liksom. Eh, och så. Eh, den lyfter många bra, eller så här, lyfter många bra ämnen och, och behandlar dem på ett sätt som jag tycker om mycket. Alltså såhär, mm. de, det är inte en dokumentär. Det är så här, ja det är en, den, den är väldigt bra i alla fall. Och mm. väldigt fin. Eh, och den valen som eh, den filmen typ handlar om mestadels. Telekum. Ja, precis. Mm. Eh, han dog för några veckor sedan. Mm. Eh, och det är också mm. så här. Um, ja Och han drog liksom i fångenskap mm. eh, Så att kolla på den nu i efterhand är väl såhär Ja, på för du visade ju fint. mig den i lördags mm. Och då var det första gången jag såg den mm. Och den var <laughs> Jag somnade då Men det var för att jag var trött <laughs> eh, Men När jag väl tittade så var den Väldigt bra och väldigt eh, fångande kan man mm. säga. Nej men intresseväckande alltså, eller med nä, det liksom. Det väldigt, väldigt fin, fin dokumentär och eh, viktig också. Mm, eh, verkligen. Så. så. Blackfish, jag vet att den mm. finns på Netflix och eh, kanske det andra. Ja. Diverse eh, sajter att streama film på. Precis. Mm. Ja, gött. Eh, ja. Så där, mm. Då har vi ju kommit till veckans a, <laughs> riktiga del av avsnittet då. Ja. <laughs> eh, och denna veckan ska vi prata om eh, spökhistorier, spökupplevelser. Ah, övernaturligt. Ja, precis. Spöken ja, ja. kanske låter oseriöst i många ah. öron. Jag ska prata men, om spöket laban. <laughs> men and, eh, alltså, vi ska prata lite om andevärlden ja. eh, och eh, ja, men det övernaturliga. Mm. Eller underbindveta. Showback <laughs> <laughs> <Go> <laughs> till ett avsnitt <laughs> när går sa fel då. Ja. Det kan ni ja. leta upp. <laughs> uh, nej men så vi ska prata lite om vad, vad det, det övernaturliga är. Mm. Och vi har ju några experiences. Ja. Var? var ska, ska jag börja? Jag börjar du. Bara Gör för det. att börja. <clears throat> uh, jag har varit med om diverse olika uh, händelser. Eh, och det är inte något som har skrämt mig egentligen nu, alltså som sk har skrämt mig utan mm. så här jag vet att det finns folk som tror att det bara finns goda spöken, mm. eh, eller andra då och att vissa tror bara att det finns onda och vissa tror att det finns både och liksom. Mm. Eh, och jag tror på det både och liksom. För att jag tror, eller jag, jag vet inte det var det som gör att jag tror så starkt på andevärlden men jag gör det. Mm. Eh, och jag tror verkligen att det kan vara någonting som är så, alltså, när det händer även naturliga grejer, eller alltså, vi säger att man är ensam hemma och en eh, tavla rasar ner från väggen, liksom. mm. eh, men att spiken sitter kvar liksom, mm. i väggen, vad, vad, hur förklarar man det? Liksom? Eh, och jag vet inte om det är som en undanflykt eller som en ursäkt att tro på andra världen, då, mm. eller om, det, om ni förstår vad jag menar. Alltså, jag, ja, ja, men jag tror stenhårt på det, och jag, eh, har, min mamma har sagt att jag är väldigt mottaglig. Mm. För, okay. för Hon äh, går på alltså det är inte så här att hon bara du är mottaglig min son. <laughs> men, äh, liksom, hon har gått på många chanser och sånt och sagt uh. att hon tror att jag är mottaglig. Uh. Och sen för er som inte vet det, det är när man typ samlas, Några människor är i ett rum och så typ bara nej så är man inte alls. men man typ <laughs> men man ja, pratar och sånt och så man har man hum, en, hum, hum, ah, hum. precis. Nej, men äh, så jag tror att jag är mottaglig och speciellt barn är ju det mer en vuxna det. Mm, eller är det liksom Men det är kanske för att barn har lättare att för att tro på saker Förmodligen mm. kanske ja. Ja. Eh, nej, Så jag har en del grejer som har hänt när, när jag var liten då mm. eh, I mitt förra hus där jag bodde eh, tidigare så eh, hade jag ett ganska stort rum som var liksom en fyrkant mm. eh, och, men på sidorna liksom, det var liksom översta våningen, så på sidorna så var det liksom eh, liksom med snedtak i om man säger så. Alltså, mm, okay. Det är svårt att förklara Men det var så här. Det, det var garderober längs väggarna liksom, uh, Längs uh. två väggarna Och dörrar in inte de garderoberna då. Yeah. Eh, Och där inne hörde jag saker när jag var liten mm -hmm. Alltså saker som hände Och vi har ju katter och sånt, Så det kan os väldigt, väldigt osannolikt vara råttor Liksom Eh, har jag tänkt nu efterhand, för att de mm. liksom tar bort allt. Mm. Eh, men jag hörde folk, eller folk, jag hörde liksom eh, saker där inne. Nu det. Det, var <laughs> det var en hel, <laughs> en hel, en hel skolklass. Med. Eh, nej, men jag hörde grejer eh, och det var inget som skrämde mig, alltså det är det som är obehagliga. Eh, och att jag gick ner till mina föräldrar och bara, det är någon i min garderob, typ sånt kunde jag säga. Alltså, helt, oberört, helt oberörd. Liksom. Ja. Ja. Helt oh, Det är också obehagligt, liksom. Jag hörde Bertha innan. Hur eh, går tumor mår. inte bra? Nej, så jag hörde saker. Men jag, nu, jag vet att alltså det inte skrämde mig när jag var mm. liten. Mm. Jag var inte rädd för det. Nu hade jag säkert skitit på mig om jag hört någonting. Mm. Men eh, då var jag inte rädd för någonting. Eh, och det var så här, jag kunde också bara så här... Inatt var det någon som så här tog på mig. Nu lät det väldigt... Eh, ja, det brutalt, men, <laughs> liksom att sexuellt. För jag kände så här, när jag, jag hade en... Ganska hög, ni vet, så här. Alltså det var typ en säng med, och så var det typ skjutdörrar under sängen. Okay. Alltså så här, den var typ så här hög. Mm. Nu visar jag med handen här. Den ja. eh, <laughs> halvmeter en och en halv meter. Eh, och, Hade du en säng där uppe? Mm, alltså det var en, alltså det var en säng, det var inte så här en säng med så långa ben, utan det var liksom den, <laughs> Ja, ja men var en, den ändå så här? Ja, men det är inte konstigt. Men hade, när du var liten, hade du lite stege då? Men alltså, det, vi pratar ju inte tre, vi pratar ju <laughs> kanske i alla fall jag vet. fem Men vad hade sex. du under sängen? Alltså det var ingen luftutrymme eller vad säger inte Men det är ju som ett jävla hus där under. Men ja. alltså började sängen? <laughs> alltså det var lådor där, det var därför det var där. Men vad, alltså, jag kan tänka mig att den är typ här. Men var den? Ah, ja. Det... ja, eller har ni inte sett sådana sängar på typ IKEA? Jo, men som inte har... så höga. Men höga ja, vi då? pratar typ om två meter här. Alltså vi sitter <laughs> seriöst och visar två meter. <laughs> <Ja>. <laughs> Nej men alltså det var så här i alla fall. Det ja, var, skitsamma. Eh, nej, men, nej, inte skitsamma. Det måste jag förklara mig här. <laughs> okay. Det var eh, skjutdörrar på dem. Uh, och under så, sängen. Uh. Och där var det liksom utrymme för typ lådor och sånt. Ja. Eh, och sen så sov vi okay. där uppe liksom. Men hade du ingen steg upp? Jo, det hade jag säkert. Men, mm. men det var liten liksom? Ja. Mm. Okej. Okay. Bra. Ja, fast jag tror ändå inte att jag hade nått nu. Jag hade kanske inte behövt en stege, men jag hade inte bara satt mig i en <skratt> Hur går två meter långt? Kan en stege. <skratt> steget? <är> <skratt> och sen, min, min pappa hade också byggt en säng i min brorsrum. Mm. Så där inne var det lite som en koja under sängen också. Oh, med lampor och kulor eh, Så jag har bara typ sovit på höga sängar hela mitt liv. <skratt> Tills jag kom till en gräns i mitt liv när jag tog bort benen och bara hade sängen på golvet. Det var lite Oj. annorlunda. ja ah. ah, Men för att lä lämnar det bakom oss. Ah. Eh, och så, då kände jag hur någon så här, alltså, jag ska man säga drog längs min kropp liksom. eller säger man? kände du det eller? i natt? Inte i natten. nej, inte i okay. Utan vissa nätter. <laughs> när jag var liten och bodde i mitt gamla hus. <laughs> jag tyckte du sa innan att du kände det i natt. Eh, eh, ja, nej. Så att någon typ så smekte mig från liksom tån upp till ansiktet typ. Mm. Men inte något, alltså inte något läskigt eller farligt. Och inte på något sexuellt sätt eller någonting utan bara att någon bara typ visade visa att de fanns där typ. mm. eh, men var, när jag var liten jag bara okej okay, och så vände jag mig om. <laughs> liksom. Eh, och sen har jag också känt att jag har någonting liksom efter mig om man säger. Okay. Mm. Att det är någonting som eh, går efter mig som skyddar mig. Eh, och jag har ju inte haft någon kontakt med mina, eh, min mammas eh, mormor och morfar. Mamma, farfar, mm. Och inte med min pappas heller. Liksom. Eh, för de, de flesta dog när jag föddes. Liksom. Mm. Eh, så, men eh, troligtvis är det någon av dem som går efter mig liksom, eller så. Mm -hmm. eh, och som skyddar mig. Och det var förmodligen det jag, vi hör, jag hörde i mitt gamla hus också. För att i garderoben där det kom ljud ifrån, där hängde min pappas farfars gamla kläder. Typ. Eller Hur oh, skulle du säga, där hängde min pappas farfar? <laughs> det bara, han var begravd. Kan ja, säga. Hans aska var rydda. <laughs> Nej, men alltså, pappa ärvlig, alltså, så här, typ gamla jackor och sånt. Mm. Och typ en käpp och lite sånt. Mm. Eh, och i, det var ifrån den garderoben som jag hörde. Mm. Eh, oh. Så jag antar att det var det. Liksom. Mm. Men som sagt, jag var ju inte rädd. Och det är lite sjukt. Egentligen mm. Men jag var inte rädd eh, Sen har jag också varit med om eh, eh, Vad heter det? Eh, på saker nu i efterhand liksom. mm. Mm. Eh, Det var en, det har hänt lite grejer i somras okay. Och lite grejer som hände från några år sedan mm. eh, Och det då, finns ett eh, kulturhus i Mitt i centrum Som heter Hemgården yeah. eh, Där jag har hängt en del eh, Och haft eh, gått teaterkurser Och liksom hur eh, är någon spökvandring Något år och sånt Och då när vi höll i spökvandringarna Då var det ju att Då var man ju uppskrämd Alltså att vara där vi nio på kvällen Dagen innan var ju inte så härligt Eller vad man ska säga Det var ganska obehagligt då, Att gå runt där i det huset liksom mm. eh, Men eh, Vad heter det eh, Jag blir så okoncentrerad <laughs> Förlåt, förlåt. <laughs> jag la till en grej på vårt lilla dokument och så ja. skrev Frida en liten plinksmiley. <laughs> if jag... you know what I mean. Så Aha. vi tappade lite kontroll där. Ja, ah, eh, nej, det var ovanligt att vara på hemgården mm. eh, när vi höll på och just för att man var uppskrämd. Alltså man var ju rädd när man hade spökvandring för att så här, det är ett stort hus, vi var där och gjorde dagen innan mm. så var vi typ fyra stycken. Eh, och jag har hört tidigare spökhistorier eller vad man ska säga, från hemgården. Alltså från andra personer. Mm. Eh, men när jag var där så upplevde jag det själv. Och det var typ, vi gick förbi en lång korridor. Mm. Eller vi, jag vet inte om jag var ensam eller om jag var med någon, jag kommer inte ihåg det. Eh, och så åkte en tavla ner i marken. När vi, precis alltså att vi gick efter. Okej. Okay. Eh, och det var inte så här, alltså det var ingen liksom lätt tavla. som så alltså, Det var ingen liksom vaxduk som åkte ner liksom, Utan det mm. var en så här det var en riktig tavla med en ram liksom, mm. Som åkte ner på marken mm. ehm. Och det var inte så här att den åkte ner flera meter Men den liksom åkte ner från <laughs> måste vägen. Vägen. <laughs> Nej, men då, då hade det ju verkligen varit en ande Tänker jag, men den försvann, liksom. Ja, nu är det Jag tror bara att den åkte ner, liksom. <skratt> det var någon så här någon skit Da Vinci i Mona Lisa. Som <skratt> <skratt> bara tog något spök Nej, men så åkte den ner. Mm, och eh, då blev jag rädd. Mm. Och jag vill ha en förklaring på det. Som mm. inte är att det är en ande. Men samtidigt så vill jag att, att det ska oh, vara en ande. Ah, ah, Just att förstår. det är så här spännande, liksom. Precis. Eh, och sen händer det också lite andra saker. Alltså man känner sig konstant iakttagen när man är där. Mm. Inte i de, det finns nybyggda delar inne på hemgården. Vi har ju mm. varit där. Eh, alltså det, det rummet som vi brukar vara i. Mm. Eh, det är liksom nybyggt, eller vad man ser eller okay. att, alltså nyrenoverat typ. Ja. Men det finns rum som är riktigt, riktigt gamla och som inte har liksom, förändrats. Eller Men så. är det inte de kvinnor som har döda i något rum där? Jo, säkert. För jag alltså... hörde våran, när vi var, för Nu när det var spökvän mm. i hösta så var ju vi mm. där. Och så var det eh, två av våra kompisar som var med. Och då sa de att det var liksom ett av de rummen. Uh -huh. eh, var det någon kvinna som hade dött i någon fåtölj. Jag, <laughs> jag vet inte. Alltså, <laughs> jag vet att, jag vet att eh, vi har skämtat om det. Jag vet inte om uh -huh. det var det. Alltså, men det, det hade inte varit med om en kvinna hade dött där inne. Uh -huh. eh, men eh, <laughs> <laughs> det finns någon fall som går runt. Men, eh, nej, för jag vet. Alltså Bäckeng och det finns ju så här katakomber i Borås. Mm. Alltså under marken. Ja, alltså ni vet, så här, tunnlar. Ja, mm. tunnlar. Som, går, som man använde förut i tiden när det var krig och sånt. Ah, det fin krig. Finns det inte något sånt under Jo, precis. Alltså ah. bäckningsbild och eh, bildhus. Alltså där ah. vi har tagit ah. vår omslagsbild till podden. Ja. Eh, där är borhuset, Alltså där är ett gammalt borhus. Aha, och oh dit, där inne var liken. Och då tog man dem. Alltså det finns inne på ut, eller innergård mm. Så finns det en sån här dörr som man kan öppna. Eh, ni vet, alltså så här snea i mörken vid husväggen. Man kan öppna sådana. Och så kan man gå en bit. Men de har det nu. Jag har varit där när de sett den där igenmurningen. Men eh, innan det var igenmurat då så använder mm. man det som en transportförlik transport, eh, typ eller så. På Jaha, bårar så. upp till bäcken. Eh, så det är säkert en anknytning med det. Och sen är det ju mm. ett gammalt hus liksom. Mm. Mm. Men, Men man känner sig konstant iakttagen där tycker jag. Eh, och det känns som att någon sitter och kollar på en. På vilket hus menar du nu? På hemgården. På hemgården, mm. Ja. Och det är lite obehagligt, fast samtidigt så här, det skrämmer mig inte Men det är inte så här, är man där ensam så vill man inte att ha känna att man har liksom 15 blickar på en liksom. nej. Eller så. Men jag har inte känt någonting, liksom så här, det här borde vara det här eller det här borde mm. vara det här Utan jag har bara känt att det är, det är någonting. någonting där Men ja, det skrämmer inte mig Men har jag du liksom, cool. <laughs> coola killen Coola killen, Kinderhous. ja, inte rädd för någonting uh, nej men, uh, men har du känt liksom att det får vara då? Eller så här, okej okay, det kanske är någonting där men jag inte dör den så länge jag lever. Jag skadas inte av det. <laughs> nej, men jag tror, jag tror att jag hade jag känt någon slags negativ energi. <laughs> så tror jag, nej, men alltså seriöst, det, ja, det låter, det låter väldigt, men eh, jag tror att just för att jag inte är rädd så tror jag inte att det finns något att vara rädd för. Alltså hade, hade mitt psyke sagt att jag skulle vara rädd mm. då hade det nog varit något dåligt i det rummet. Okay. Om ni förstår vad jag menar. Ja. Men nu har inte varit någonting som har sagt så eller så. Mm. Eh. Så det är inte något som man har skrämt med. Så. Men sen, sen är det klart att man blir rädd. Det är inte så att man bara ha, ha, ha, eh, nu eh, fortsätter vi här. Utan man, blir ändå, man ställer ju ändå frågan och bara, vad hände? Typ. Mm. Eh, och, och i somras så jobbade jag på eh, Borås museum i Borås. Ja. Eh, ligger i Ramna parken. Och eh, där har jag också hört massa spökhistorier sen innan. Mm -hmm. eh, och de, det är ett ett fik där i parken mm. eh, som vi var i. Och jag var på övervåningen och strykte förklädden, För vi har så här gulliga kläder på oss när vi jobbar typ. Mm. Eh, och så var det uppe själv och strök eh, kläder. Och där uppe är det typ bara förvaring. Och mm. eh, liksom så. Mm. Eh, och då kände jag också med iakttagen. Alltså att någon kollar på en. Eh, och då blir man inte paranoid. Och man står ju så här och kollar bakom en hela tiden. Ni vet. Mm. Och när, ni vet när man gör det. Alltså när man står och, ja. och kollar bakom sig är hela ja. tiden så att runt, runt axeln liksom. <laughs> eh, det är också obagligt men det var inget som hände mig så där egentligen men eh, obagligt kändes iakttagen Mm -hmm. Riktigt obegripligt riktigt. Alltså, det är sluta? inte inte Kan ni sluta kolla. Alltså, no. Skriker det <laughs> som, så här, som du om du ni kollar alltså, nu kan stark. ni. då högstorna är alltså. Jag jag, jag så på men... som ni lyssnar nu ni spöken, Kan ni sluta? Kolla med i som lyssnade. Det har, det har vill ni vi skicka en hälsning då? Ja. Eh, Okej okay, nu vill vi tysta det ett tag. då. Varför då? För att de ska få kunna prata, Hugo. Aha. Aha, okay. ah. ja, du får ju alla jag rätt till okay. att prata. Okay. Så. Mm. Ja, bra. Tack, tack bra. där, tack. Eh, ja, tack. <laughs> tack för din medverkan här. Nu var det en gäst, liksom. Nej, men så det var de jag hade egentligen. Eh, jag tror säkert att det är något annat som har hänt. Mm. Eh, men inte, inte något som jag kände att det var värt att ta upp. Liksom. Ja. Så över det, har ni något, eh, något som är eh, Ja, alltså jag har... Det har ju säkert hänt saker från när jag var liten och så. Men ingenting vad jag kommer ihåg. Och in, ingenting som jag liksom skrivit upp sen vi kom på den här idén om att snacka om övernaturliga saker liksom. eh, Men... Eh, däremot så har jag på senare tid, typ de senaste... <laughs> Nu såg jag också. jag hörde skickar väget ett sms Aha. Men låt inte distreras av det utan eh, På senare tid i alla fall Alltså typ vi snackar Kanske det senaste Halvåret mm. men sen Det är ganska lång tid eh, Så har jag börjat Se och Höra några få gånger i syne mm. eh, Tror jag Eller så kanske det är någonting, det vet man ju inte eh, I vilket fall så ser jag ofta så här Svartklädda kvinnor i min ögonfrå Mm. Så att om jag sitter och tittar på dig nu Hugo, Så kan jag i dörröppningen Se en kvinna, nu gör jag inte det Nej. Eh, Det är skönt det, det, det, är <laughs> bara, det, står, det står någon där nu eh, vad? <laughs> Och om jag tittar på dig nu Så ska jag se en liksom, alltså, här, Periferin bakom, typ, Periferin <laughs> Förvirringen är total eh, Peri. Rin. men är det liksom är det konturer eller är det liksom en tydlig svart kvinna du ser nej, det, eller är det, är det en skugga kontumer. liksom konturer konturer ja det ja jag väl naturligtvis fyra önskar du dig ett ord lexikom nej det var jag... inte nej nej jag blandar så ofta ihop ord okej okay? un så här, blandar ihop evet. mixar ord också ja, ja. nej det är mer konturer alltså en skugga typ Eh, ja fast alltså, jag ser den ju upprätt Inte på golvet liksom eh, Och sen, för jag ser väldigt ofta så här, En kvinna med uppsatt hår Som har en svart lång klänning med, liksom, Som har en hög hals mm -hmm. eh, Det ser jag Du kanske saknar din roll på torpa alltså, Nej, <laughs> kan vara det mm -hmm. <laughs> Nu men det lätt väldigt lite faktiskt Ja jag vet mm. eh, Nej men så alltså, sån här. Ja, men typ någon gammal jag vet inte vad. Men, men finns, finns de där skuggorna bara där? Eller är det liksom... Gör de någonting eller händer något? Nej, de någonting? bara är. Ja. De, de, de bara är och bara njuter. Mm. <laughs> nej, men typ så här... Jag har eh, mitt fönster i mitt rum. Eh, är, liksom, Där ute ser man en kiosk. Och så ser man björkdungen, som vi kallar det. Liksom, en dunge av björkar. Eh, och så är det... <laughs> en, Skog alltså. En gata... Och en trottoar. Många gånger har jag tittat ut genom fönstret. Så jag har sett eh, alltså här, i ögonbrån. Eh, Där ute på trottoaren. Mm. Oj. Eh, det har jag sett många gånger. Och sen så kan jag även se katter ibland. Jag eh, vet inte om det beror på att jag tycker om katter. Eh, men eh, ja, det har jag sett. Eh, också bara i ögonbrån. För när man säger tittar igen. Då är det ju borta. Liksom. Mm. Men det, en, det ligger något spännande i det. Det är Att det, det är någonting som man ser. Och varför är det inte kvar nästa gång när man, när man kollar tillbaka? För ja. då, Vad är det då? Inbillar man sig i det eller är det alltså, jag, Det är lite. Jag tror att det kan kännas någon blandning. För jag eh, är precis som du, Hugo, att jag tror på så här, andar och sånt. Mm. Mm. Eh, jag vet också okay, inte riktigt. Jag har ingen så här, definition. Så här, jag tror att andar. Eh, är det här och de finns här och där och de är där på grund av bla, bla, bla. Nej, men jag tror att det finns någonting mer än, än vad vi har och någonting såhär, som har med dörrar människor mm. gör, ja. eller någonting eh, så jag tänker att eh, sånt som man ser där alltså typ den svartklädda kvinnan eh, kanske är någon i min släkt eller någonting inte vet jag mm. eh, som jag ser Ibland i ögonbrån och så är det också. För det är ju ofta så här att ögat lurar den. Mm. Eh, eller hjärnan lurar den. Liksom, så det kanske är någon blandning med det. Men speciellt också när man är, upp, när man är alltså, vad säger man, uppskrämd? Om alltså, mm. man är, om ja, man är ja. ensam hemma så skrämmer man ju upp sig lätt ibland. Mm, verkligen. Eh, och ibland så kan det vara att man bara, nu kommer det komma en inbrottsjuv typ. Och ibland mm. kan det vara så här att man bara, nu är det någonting här typ. Mm. Och då ska man upp sig själv när man är uppe i det då får man ju typ adrenalin av det och mm. blir ännu mer rädd. Liksom. Precis, mm. för jag är nästan mer, när jag är ensam hemma så jag är jag nästan mer rädd för andra sånt än att det ska komma någon mördare. Ja, vilket, är vilket är ja, konstigt egentligen, är för man borde ju vara rädd för mördare, vilket jag också är. Ja. Men Inte på, på nej, samma nej, sätt. Nej, typ. precis. Nej. Eh, men, eh, så det har jag. Och sen så har jag hört i Kine att några gånger, för när vi börjar åtta på morgonen så måste jag och Flisie åka halv sju från timmen ja. Wow. Och då Hugo sitter och ler. Mm. Du börjar i Borås mm. ja. Halv åtta och jag. Jajamän. Mm. Mm. Det är nog tidigt för att bo så nära. <laughs> ja, <laughs> jag I vilket fall så, och då sover min bror och min pappa jobbar natt så är det antingen så sover han om det är en måndag att han jobbar inte den sönder. Eller så har han inte kommit hem från jobbet än. Eh, så so basically är jag själv. Liksom. Mm. Eh, och då så när jag går ner för att fixa frukost. Så har det minst två gånger. Eh, har jag suttit i köket. Och det är ganska tyst då liksom. eh, Så jag brukar gå omkring och nynna lite. Men ifrån våran källare har jag hört ett doft skrik. Alltså det där är läskigt. Det där ja, är något som skrämmer mig på riktigt. Läskigt. Det är skitäckligt. Och vi ska vara där nere. Mm. Och vi ska vara det nere på mitt lilla pizzaparty. Mm. Mm. Eh, oh, oh, nej läskigt. men <laughs> <laughs> kanske inte kommer. Är eh, du Jag känner mig inte äh, grannslägt. <laughs> nej men och det alltså det är inte så mer. Alltså det är inte att någon din ah, utan där <laughs> som, men alltså, det är det här dova liksom. Alltså som att någon typ är, som att någon är, alltså, kan du beskriva hur skriket är, är det som att typ någon som blir slagen? Att eller källor, som att man... för vi har ju ingen dörr till vår källare, utan det är ju en oh, är det, öppen Lisa. gång ner i våran. Äh, för Lise vår... är verkligen rädd, hon verkligen skakar det. Uh, det är skitäckligt. Från vår lilla uh, hall som är typ en gång gånger en meter. Ehm. Um, <laughs> Går, är det, liksom, det är ingen dörr utan det är ett valv mm. som går ner till källan. Mm. Oh. om det någon skulle stå i källan och skrika skulle det höras tydligare mm. men det är som att det skulle vara en dörr. Ja. Oh. Eh, så att någon håller för munnen. Oh. Oh, oh, men, men det är mer dörr <laughs> <skulle> jag <säga. laughs> men, men, men liksom är det, är det, nej, jag, inte. jag kan ju skrika så här liksom, men, oj, men det, nej men det är inte sånt där. Nej men, alltså, kan du tänka dig så här, men, kvinna man kvinna Fina. Eller flicka. Vi kan få ut Åh, lite. Okej. Flicka. Mm. Rädd. Eh, ja. Eller liksom lyckligt skrik. Ja, det är ju rädd. Så det är alltså ah. ett ljust. Ja, ah, men precis. Oj. du ah, eh. ja, det mer den det? Alltså skräckfilmskriket. Hur behandlar du det när det händer? Under? Eh, ja, jag kan <laughs> sätta lite hur, det, hur en av situationerna var. Mm. Eh, jag satt i mitt kök satt vi en bil åt en sorglig macka typ, till frukost mm. eh, och skulle gå en typ 10 minuter eller någonting. Och så hörde jag det här och det var så det var också, det kändes som att det var i hörde dig i syne, mm. vad säger man? Nej, jag vet faktiskt Inbila inte Jag läste att hörde dig, hör, nej Hör i hörde, för att ställa ett ju och Hör Det är så ja. in, Inbillade liksom. Mm. Uh, och, uh, det var inte så tydligt, men det är ju tillräckligt tydligt för att jag ska komma ihåg det. liksom mm. uh, Och för att, att det var som att det var dovt. och det var som en flicka som skriker. Ja. Mm. Mm. Uh. Mm. Fy fan. Ja, sen visade sig att det var den där lilla tjejen Som borde vara en källare ja, nu, bara, Sen visade det sig att det bara var någon men Hon sitter fastbunden ja. Nej fy I Fy fan uh. ja, det, det alltså, Jag tror det har hänt typ två gånger Under den här hösten mm. uh, Och det har bara hänt när jag är själv liksom Vaken i huset mm. um. fy, Men är det är obagligt liksom Ja det var lite det Men då så sprang jag upp på borsta tänderna Sprang ut och bara Hej flisiga, då går jag till bussen det var lite där. Mm. Ja. Så det, det är typ det jag kommer ihåg. Och det som mm. har hänt nyligen. Liksom. Ja. Mm. Jag kan också ibland höra i synen. Mm. Oh. <laughs> höra i Men hörde. Jag måste, en liten rolig anekdot. Mm. Eh, jag hade en period i livet när jag var ganska sjuk tror jag. Alltså, psykiskt. Liksom. Ja. Jag tror inte att jag jag tror inte att jag var medveten om det då utan, men, för jag tror att det var en period i livet när jag höll på att gå in i väggen typ om man kan säga mm. så e, för att jag gjorde väldigt mycket och jag var väldigt upptagen och jag var, alltså jag var fysiskt sjuk så alltså jag mm. hade, hade typ feber eller vad mm. e, och då skulle jag gå upp på morgonen och sika upp och så hörde jag folk ropa mitt namn Folk ropade mitt Oj. namn och folk ropade här du måste göra det här, du måste göra det här, du måste göra det här. Oj. Fast det var som att tusen röster pratade samtidigt. Eh, så och det var vinter. Ja men typ, alltså på riktigt. Eh, och det var vinter och jag skulle aldrig få för mig att springa ut i bara pyjamas. Mm. Men jag sprang ut och la mig på gräsmattan. Oj. För att jag behövde typ komma ut ur, Nej, det ur huset. Detta? Det var typ 2014 kanske. Och jag var verkligen rädd, alltså rädd för rösterna mm. i mitt huvud typ. Eh, Förstår du. Och ibland kan jag också höra så här hur någon bara, Hugo? Nej gud. När jag är hemma typ. Uh uh det verkligen sårad och vi är ensamma här i studion. Nej, men det är lugnt, ah. lugnt, det är lugnt Jag sitter nästan fast ned egentligen. Nej, det är jag. Men jag, <skratt> <Med ryggen skratt> åt. Vi <har> Göta som är <skratt> oss. Göta eller vad heter det? Göta. Ja, Göta. Göta. Eller vad det nu är. Icke binnar. Döpte jag nåntill eller den det Göta. Ja, frise jul det. Jag kände också att det var en man. Fast alltså ah. Göta kan ju både vara man. Ah. Ja, vi säger den. Nu kör jag. Kör dina historier nu. Ja, jag kan ju också höra i mm. sina men det är typ samma som Frida. Jag kan höra någon skrika. fast mm. inte så här. Pappa brukar oftast vara vaken. Så blir blir så här. Hej! Ska vi äta frukost tillsammans? Ja. Jag du. Ja, <laughs> kommer säga <så här> <laughs> Men. Saken är att nu efter att min morfar dog. Mm. Eller jag, det har ju varit innan med. Men då känns det som att det har varit mer. Och jag tror att det är han. Mm. För jag tror ju också på sådana antigrejer. Så. Jag har varit liksom på flera olika ställen Alltså jag kan vara långt ifrån hemma Men så kan jag känna dofter av deras hus Alltså mormor och morfars hus ah. De har en väldigt speciell doft i deras mm. trappa Och jag brukar ofta stå där För att de har jättemycket bilder Du står bilder. tittar in i väggen <laughs> ja, nej, men, De har jättemycket bilder hängandes i deras trappa Och det är typ där jag är mm. När jag är där um, så det är jag en liten konstig tanke att du står där bara. <laughs> <laughs> typ ja, jag, jag ska bara minare. ställa mig i trappan nu. <laughs> Nej, men då brukar jag stå och kolla på deras bilder liksom. Mm. Men då kan jag ofta känna den här doften som är i trappan. Alltså på flera ställen. Alltså inte bara hemma hos dig? Nej. Ooh. Ooh. Ooh. trappa doft you know? <laughs> <laughs> trappa doft <laughs> ja. Men så har jag ofta också liksom haft flera grejer som jag tror... Är morfar. Mm. Typ jag har legat i mitt rum och bara, så har jag tagit det lugnt kollat på någon film utan täcke på mig. Mm. För att det är liksom dag och jag har kläder på mig. Och då kan jag känna att någon blåser mig på fötterna. Mm. För då har jag liksom gått bara mamma kan du blåsa på mina fötter och då känns det likadant. Mm. Och det har hänt typ två gånger tror jag. Mm. Um, Men så också min morfars syster som tyvärr nyligen gick bort hon med. Mm. Um, när vi för att, halva min norsk. Så jag och mamma mm. åkte upp. Oh, <laughs> Så jag och min mamma åkte upp till Norge för, på begravningen. Mm. Och min mormor och morfar bodde i med morfars syster. Mm. Eller bor. Ja, mm. Och då skulle hon skriva ut ett tal som hon hade gjort för hon hade skrivit en jättefin text. Din mamma? Min <coughs> mammas faster. Ah, ja. Mm. ja, det är det. Men så hade det liksom inte funkat Så hade hon testat tre gånger Och så hade de sagt min morfar heter Helge Så hade de sagt, ja men nu får du skärpa i Helge För jag ska ha de här papperna, vare sig du vill eller inte Och då hade det kommit fem papper ut Åh Men det tycker jag, sånt är fint ja För då är det verkligen som att Oj oj oj oj det Men, det, ja. Mm. Ja. <laughs> Men det tycker jag är fint mm. mm. Men jag har också kompisar som har varit så här När vi byggde vår stuga så Eller inte vi, utan jag har haft jag har kompisar som har sagt När vi byggde vår stuga så eh, kom en fågel och satte sig på brädan mm. Eh, mm. Och så satt de där jättelänge Och vi liksom mm. sågade nära och sånt Och fåglar är ganska skygga mm. eller så. Eh, Och sen kom det en till fågel Som satte sig där typ, att deras, mm. Båda deras farfaräldrar var döda liksom, Och mm. gillade snickeri typ. <laughs> eh, Sånt och sånt är också bara fint. Alltså det... bara, nu sågar du lite snabbt. Ja men då. det är bara, vad fan. <laughs> Bajsa var <på> ett <laughs> Nej men så det finns många fina eh, mm, mm. händelser. Jag har tänkt på att det kanske dyker upp någonting sånt nu efter min mamma. Mm. Eh, men jag har inte märkt någonting Nej. faktiskt. Men det, jag tror att det tar ett tag för att mm. mamma, alltså min mamma eh, hon har också varit så här tror på spöken och sånt men sedan för det var ju hennes pappa då, självklart. Mm. Sen han dog så har hon liksom inte märkt någonting. Och det kan vara att man stänger in sig. Mm. Och, eller vill det så mycket. För hon vill verkligen att han ska visa sig. För hon mm. bad till och med innan han dog. Så sa hon mm. det. Om du dör så måste du lova att spöka lik det. Liksom. Han var <laughs> <bara>, på <"Jajamän." laughs> <laughs> Nej, men för det har jag också tänkt. Ja. Men det är som, ni vet, om man försöker få barn. Mm. Så går det oftast inte. Nej. Nej. Eh, om, om man... Eh, Tror att man är eh, gravid så kan ju människan skjuta sig på sånt. Mm. Ja, det är man alltså en invisibel liksom. kan så att, ja. typ, Alltså, så kan ändra. Alltså, det fysiska. fysiska. Ja. Eh, så det tror jag. Så jag tror att om man försöker vara mottaglig och öppen och sånt och väntar på det så tror jag mm. inte att det kommer. Jag tror Nej. att det behöver. Ja. Det så, du går säkert inte runt varje dag och bara, hallå. Mamma. Mm. Nej, men det är inte. Och jag tycker sånt är. Visst, det är fint, men det är samtidigt lite läskigt, mm. typ. Mm. Eh. Uh. Ja men jag förstår uh, Ja men precis uh. Att det blir som i typ man trappan, Att man blir sjuk istället Man vet ju inte vad det är alltså, Nej, man kan ju inte, I så fall vill liksom, jag så här, ha bundan. ett liksom, klart tecken liksom, på att mm. det är mamma mm. så här, Kan du skriva ditt namn Eller <laughs> är det alltså, Här du? har du penna och papper kan du ja. måla en ko med en... <laughs> Om det är du Rita två fingrar <laughs> <här> det, <var kommentar. här> Nej, men, det, det finns ju fina moment eller man ska säga och saker som kanske är jobbar mm. och läskiga Det finns liksom. sådana här, äh, bilder där är typ så att, att, att man har tagit en bild och så ser man någonting. <här> mm. skicka inte du jo, det på en kompis. Det var ah, du för ja. Kan inte du berätta det? Jo men jo, det, det kan jag göra lite snabbt. Ja. Äh, det här är min kompis. Äh, äh, hon, hon har en bror. Äh, och äh, när de tog en bild alltså Äldre kameror som man framkallar. Mm. Brukar ju vara så här att det kan, bilderna kan lägga sig på varandra. En mm. bild kan gå. Eh, en bild kan gå. Alltså, jag är sån här. Eh, rensa liksom. Ja, men eh, precis som vi ser vi tar en bild på er två och en bild mm. på mig så kan min bild hamna på er en bild. Mm. Men det blir, ingen, det blir inte två bilder utan det blir en bild mm. som blir så här att jag typ står emellan er. Eller så. Eh, och det var troligtvis det som hade hänt, trodde de då när de fick den bilden. Mm. Men så var det med en pojke med, det var hon och hennes bror och en pojke i mitten liksom, mm. som ser ledsen ut och liksom, man ser honom lite halvt. Och det ah. brukar också vara så när man tar sådana bilder att ah, de lägger sig på varandra inte. att det blir lite blurrigt ah. typ, eller att det mm. blir lite suddigt. Eh, men Uh, mm. Men uh, den bilden var så här De, de, de, de kollade igenom hela Den uh, vad säger man, framkallningen Och det var inga bilder på en pojke mm. uh, Och det är ju inte likt hennes storbror heller Det hade kunnat vara han liksom mm. Men det, det ser ut som ett, frä ett främmande barn liksom, mm. Som står i deras kök eller vad det nu är, det är Och det är creepy klick. Tänk om man skulle ja. ta en bild på en i soffan typ så, Och så skulle någon, ta, någon stå bakom liksom. sluta, Det är inte så härligt Nej, det är inte så nice Eller om det är någon cool person Obama, det är så jävla nice Det är inte så jävla nice Jag ser det, att du snurrar det <skratt> Men jag Okej. tänker att vårt lilla panikanfall Får väl avsluta veckans avsnitt Bra, vi vill inte säga något mer Tror ni på spöken? Ja Ja, det är vi Yeah. Alla gör det. Jag, Vilka, ha, ha, ha. jag tycker det här var ett bra avsnitt. Mm. <laughs> <laughs> att, om, jag får säga, om jag får säga det så... Eh, Ja, jag tänkte säga att vi kanske för det känns som att det finns fler, mer att prata om detta. Mm, så jag tänker att vi kanske kan ta det någon gång ifrån. Mm, och om, eh, om någon mot all skulle vilja maila oss och skriva en egen historia eller någonting mm. eh, som har ja. en, som vi kan lyfta eller frågor eller så, eh, så <laughs> ja. får ni maila vår eh, mail som heter fortsatt simma poddkontakt med två d. Poddkontakt hotmail.com finns eh, Instagram och sånt som ni kan kontakta oss på också. Ja. Ja. Och glöm inte följa följa vår Instagram. Ja, det var ju det. Så är det. jag sa det inte. Ja, kör. Ja, ja. Fortsätt, Simma podd. Mm. Mm. Eh. Och eh. glöm inte att krama någon ni tycker om heller. Nej. Nej. Eh. Och vi ja. vill tacka B Street. Ja. <laughs> tack för att vi får vara här. <laughs> ja. Tack för hjälpen. en liten konstnärlig paus där. Ah, tack ja. så mycket. Eh. Men med det här får vi avsluta. Har det grymt! Har det gått? Hej. Jag träffar nått bok. Kängeling. Hej då.